Tizedik fejezet Geoff örmester nem csak Soemta rendszertelen, bejelentés nélküli látogatásai bosszantották, hanem az is, hogy a koordinátor teljesen véletlenszerűen válaszolt a hívásaikra. Az ezzel kapcsolatos véleményét számtalanszor hangosan is kifejtette. Nem volt ez másképp akkor sem, amikor a nofú hangja ismét felzendült a falakból. Kérlek titeket, üljetek le és forduljatok a kék színnel jelzett fal felé! Megszólalt a hang, mordult fel az őrmester. Repülési magasságunk 500 millió kilométer, odakint balzsamos mínusz 200 fok paskolja a burkolatot, barra kipillantva a fantasztikus formájú aszteroida felhőt csodálhatunk meg. Őrmester maga pályát tévesztett. Elmehetne idegen vezetőnek valamelyik turista bolygóra. Vigyrodott el Carlos. Tudja mit, ezek után lehet, hogy jelentkezem. Több fizetés, kevesebb stressz. Hallgassanak már el! Szólt rájuk Jaris szóva az először kékre színeződő, majd gyorsan átlátszóvá váló fal felé intve. Az űr fekete hátterében először csak a hold jókora gömbje úszott be a látómezőjükbe, majd a meteorit szabdalta a halott égítest mögül lassan felbukkant a föld, vagyis csak fél föld, mert az otthonuk naptól elforduló fele sötétbe burkolózott. Jenna próbálta megkeresni az éjszakai felszín fényeit, és az alapján megtalálni New orleans de valami nagyon nem volt rendben. Az egész bolygót, mintha lassan kavargó szürkés massza, vagy nagyon sűrű felhőréteg burkolta volna be. Lehetetlen! Ilyen magasságban nincs felhő, de még ha akadna is egy-két foszlány, kizárdalok, hogy ilyen sűrű legyen. Sajmta? Mit csináltál a Földdel? kérdezte félig komolyan, félig aggódva Jari szoba belépő koordinátortól. Én? – Semmit! Ez a králműve! – felelte nyugodtan a hasnofu. – A kurva életbe, ezek űrhajók, milliónyi űrhajó! – hördült fel Geoff. Az emberek szótlan döbbenettel bámulták az eléjük tároló képet. Nem kellett katonai stratégának lenni, hogy kitalálják, a földet megszállta, blokád alá vonta az ellenség. Elkéstek. – Hol van a földi flotta? Hol van a másik két hatest? – tört ki rekedten a kérdés Jariszovból. Választ nem kapott ugyan, de mindannyian ugyanarra gondoltak, az emberek hadihajói elpusztultak. Most mi lesz? Sajnta azt mondtad, hogy segítesz nekünk? Igen, abban, hogy hazahozlak titeket, de nem áll szándékomban háborúba keveredni akrállal. Pampás, morogta Geoff. Köszönjük szépen a semmit. A hársnofú megingatta a fejét. Viszont egy dolgot azért megtehetek, és meg is teszem. Beszélek a král parancsnokkal. Nem rohanhat le egy semlegesnek nyilvánított bolygót a mi beleegyezésünk nélkül. Na, itt a vég. Kezdődik a diplomáciai huzavona, jegyezte meg Carlos. Soámtás sietve a kiárat felé indult, már az ajtóból szólt vissza. Megpróbálom kitalálni, mi történt, amint megtudok valamit, közlöm veletek is. Hé! Hey. Mi is szeretnénk jelenlenni a beszélgetés során, nékünk is lenne pár kérdésünk, emelte fel a hangját Jariszov. Nem jó ötlet, vetett ellen Soamta. Ha a král túl korán jön rá, hogy emberek vannak a fedélzeten, megvádolna, hogy a ti oldalatokon állok. Ismerve a fajt, figyelmen kívül hagynák minden érvelésem, és tovább folytatnák a megszállást. Először meg kell tudnunk, hogy pontosan mi váltotta ki a král támadást. Ne aggódjatok, hallgatjátok, láthatjátok majd a beszélgetést, de nem tudtok beleszólni. A hasnofu magukra hagyta őket. Az emberek hol egymást, hol a föld körül nyüsgő temérdek idegen űrhajót bámulták, tehetetlenül. Mi a jó tart ennyi ideig? Megállt útközben szundikálni? Zsörtölödött Zsoff. Ki tudja, hány szintet kell megtenni a hídig? Aha, és a lépcsőn megy fel odáig. Carlos bosszankodva pillantott az őrmesterre, majd gennára nézett. Ez mindig ilyen? Igen, többnyire. Az én parancsnokom egy hét után kiúgna. Hidd el néha mi is nehezen toleráljuk, de nincs a flottánál még egy olyan technikus, aki képes egy kettes osztályú siklót szétszerni és összerakni egy nap alatt. A folytott hangú diskurzust a megeleveredő kommunikátor vágta ketté. A helyiség fehér falából előkúszó lapos, vékony konzol felett megjelent soámta alakja. Král, flotta parancsnok. Itt soha első koordinátor! Felej a hívásra! A határozott, erőteljes hang szokatlanul csengett a harsnofuszájából. Az emberek eddig csupán a házigazdájuk kisét tartózkodó, de udvarias arcát ismerték meg. A kivetítő másik fele is életre kelt. Karcsú, keskeny vállú idegenképe jelent meg a konzol felett. Szürkés árnyalatú bőre, szörtelen, hátrafelé enyhén nyújtott koponyája, és hatalmas zöldes fényben játszó szeme láttán a földiek felsziszentek. A Král pár pillanatig szótanul figyelt, mielőtt megszólalt volna. Hangja rekettesnek tűnt, és Kárloszt a régi típusú automaták kisé fémes orgánumára emlékeztette. Onak, második nagy hadúr vagyok, mit akarsz? Hangzott fel tized másodpercnyi késéssel a fordítás. Soemta a földi közös nyelven felelt. Miért támadtad meg ezt a bolygót? A semlegességi egyezmény. Megvolt rá a jókom! vágott közben nyersen a Král. Mi volt ez az ok? Az emberek elpusztították a megfigyelő műholdjainkat. A Král hadvezetés ezt egyértelműen ellenséges aktivitásként értékelte. Ilyen formán a semlegességi egyezményt érvénytelenek tekintjük. Van bizonyítékod? Az én szavam a bizonyíték. Villant fel a Král parancsnok szeme. Ónák, ez nem lesz elég a tanácsnak. Adatokat, tényeket közölj. A nagyhadúr pár pillanatig habozott. Rendben. Holnap megkapod a szenzor eredményeket. A kommunikáció megszakadt, a král alakja eltűnt a kivetítőről. Hát ez rohadt jó. Ennyi? hüledezett Zsoff. a képen átváltott belső kommunikációra elcsípte az őrmester kérdését. Sajnálom, de egyelőre várnunk kell. Amíg nem tudjuk analizálni a králtól kapott adatokat, semmit sem tehetünk. Mi tart egy napig? Még nekünk embereknek sem kellene több pár percnél, pedig a mi technikai szintünk biztosan alacsonyabb, mint a krallé szegezte a kérdést Carlos a koordinátornak. Ó, biztos vagyok benne, hogy azok az adatok már régen készen állnak a küldésre. Ez a král szokása. fitoktatják az erejüket, igyekeznek minden eseményt kontroll alatt tartani. Soháltál szemmel látható türel megkezdett mindannyiukat kihozni a sodrából. Még Jenna is idegesen rákta a szája szélét. Mi lenne, ha megfenyegetné őket? Miért tenném? Hökkent meg a harsnofú. Az eredményt akkor sem kapnánk meg hamarabb, csak felbőszítenénk vele onákot. Még az is lehet, hogy megtagadná tőlünk a szenzor és akkor tényleg nem tudnánk. És ha csak beléjük durrantana, vagy rájuk szabadítana egy százat katonát, azt mondta, ha kell a harcsnofú harcol is, vagy ez csak szöveg volt? A koordinátor felmordult. Nem vagyok hajlandó kirobbantani egy háborút valami miatt, ami valószínűleg csak egy ostoba félreértés és még ha akarnék, sem tudnék katonákat küldeni, mert nincsenek. Hogyhogy? -hogy? Lepődött meg Jariszov. Én vagyok az egyetlen hársnófú a fedélzeten. Egy ekkora böhöm nagy hajó egytagú legénységgel? Mi a bánat van a többi szinten? Nem a te dolgod, de leginkább laboratóriumok, raktárok. A munkát robotok végzik, értsétek meg, nem tehetünk más, várunk. Addig a král a földön halomra gyilkolja az embereket, jegyezte meg sötéten Carlos. Ez nem valószínű. A král stratégiája a megfélemlítésen alapszik, nem a mészárláson. Még soha nem pusztítottak el többet, mint a teljes populáció 20%-át. És maga szerint az nem mészárlás? Pattant fel dühösen Jenna. Üljön le, hát nagy, szólt rá Halkan Jariszov. Nekem sem tetszik, amit hallok, de a hadsereg normatívája is 20 és 25% közé teszi az elfogadható emberveszteséget. Lehet, de az ránk katonákra vonatkozik, nem a civilekre. Nem ülhetünk ölvetett kézzel, amikor... Mégis mit vár tőlem? csattant fel az orosz tiszt. Azt hiszi, nekem nem viszket a tenyerem, hogy adashozzak ezeknek a gyavályásoknak? Kérlek titeket, próbáljátok józanul átgondolni a helyzetet, szólt közbes Sohamta. Egyelőre nem tehetünk semmit, de ígérem azon leszek, hogy kiderítsem, mi történt. Minden további lépésünket ehhez kell igazítani, és... Elég volt belőled, irgalmas, szamaritánus. Fortyant fel Joff, és George mozdulattal kikapcsolta a kommunikátort. A többiek meglepődött tekintetét látva vállat vont. Úgy sem mond semmi újat, sem olyat, amivel megnyugtatott volna minket. Sohámtának sikerült annyit elérnie onak parancsnoknál, hogy amíg a szenzoradatokra vártak, hozzáfértek a felszínt szemmel tartó král űrhajok közvetítéseihez. Néma döbbenettel nézték a rombadőlt, leégett városokat, az egykori katonai létesítmények helyén tátongó hatalmas krátereket. A levegőben egyetlen földi jármű sem mozdult, és a felszínen is csupán néha láttak embert, amint egyesével vagy kis csoportokban lopakodtak a romok között. Idegen katonák és drónjaik nyüzsögtek mindenfelé, túlélőkre vadászva. A koordinátornak annyiban igaza lehetett, hogy a králharcosok csupán elfogták és gyűjtő helyekre vitték az elcsípett földlakókat. Legalábbis azokat, akik nem álltak ellent. A látvány ettől sem lett szívderítőbb. Fogcsikorgatva nézték végig, amint a král sarokba szorít egy kis csapat felfegyverzett embert Berlin külterületén. Képtelenek voltak levenni a tekintetüket a rombadölt gyártelepen folyó elkeseredett tűzharcról. A csatának a megjelenő vadász űrhajók vetettek véget. Sebesen villogó zöld sugaraikkal pillanatok alatt lángba folytották az ellenállást. Jarisov Mocant elsőnek kikapcsolta a készüléket. Azt hiszem, eleget láttunk. Már tudjuk, mire számíthatunk ezektől a... Fulladt el a tiszt hangja a kurva anyjukat, jegyezte meg komoran az őrmester. Ít vágytalanul rákcsálták az ebédet, egyiküknek sem volt kedve beszélni. Az órák lassan teltek, eleinte még a kíváncsiságtól, vagy inkább a reménytől hajtva bekapcsolták a vizuális terminált, de úgy tűnt a král, vagy valóban minden nagyváros lerohant, vagy szándékosan csak az elpusztult településekről közvetített élőadást. Ha ez is a megfélemlítési taktikájuk része, akkor velem mellélődtek, jegyezte meg keserűen Carlos. Engem inkább arra ösztönöz, hogy fegyvert ragadjak, és addig lőjek, amíg görcsben nem áll a karom. Talán ezért jelent meg ilyen szókatlanul nagy számukral, űrhajó a föld körül. Tudták, hogy az emberiség nem lesz könnyű, Préda. A váratlan hangra az ajtó felé fordultak. Sohámtán nyugodt, szinte kényelmes mozdulatokkal letelepedett a legközelebbi lebegő ülésbe. Na hát, kit látnak szemeim? Csapta össze a tenyerét Zsoff szimpadiasan. Híreket hoztam, és gondoltam személyesen, odomát. De ha jobban szeretnétek, hogy hallgassak, ám legyen. itt neki ne szórakozzon velünk, beszéljen. Úgy tűnik, nem semmi meg minden űrhajójuk. Az érzékelők szerint hamarosan egy kisebb flotta lép ki a hipertérből valahol a hatodik bolygó pályája körül. Az elkeseredett hangulat egy pillanat alatt lelkes izgatottságba váltott át. Hány hajó? Milyen űrhajók? Merről jönnek? Mikor érnek ide? A hasnofua fejét ingatva próbálta elejét venni a rázóduló kérdés áradatnak. Még túl messze vannak, hogy pontos adatokkal szolgáljak. A ti hajtóműveitek akkora turbulenciát okoznak a hipertérben, hogy lehetetlen megállapítani mennyi, illetve milyen hajók, de a sebességükből ítélve katonai járművek lehetnek. Viszont, azt hiszem, ezt felhasználhatnánk a tárgyalások meggyorsításához. Igen, hogyan? Pislogtak értetlenül az emberek. Most arra már onnak is értesülhetett a közeledő űrhajóitokról. És bár a Král flottához képest elenyésző a számuk, de csak újabb ellenség, akikkel szembe kell néznie. Igaz, hogy a ti és pajzsaitok nem elég erősek a győzelemhez, de a jelenlétem egy olyan tényezőt hoz be a képletbe. A lényegre! Térjen a lényegre! Soamtá kurtán elvette magát. Ej, de türelmetlen egyfaj vagytok. Rendben. Szóval a közeledő földi flottát felhasználva rá tudom venni Onákot, hogy kiadja a szenzoradatokat. Oké, hajrá! Intett Jarisova kommunikációs terminál felé. De ezúttal mi is szeretném bekapcsolódni a beszélgetésbe. A Harsnofu Wulintot majd aktiválta a konzolt. Onák parancsnok ezúttal nem váratta Shoemtát. Mit akarsz már megint? Mondtam, hogy megkapod az információt. Igen, de talán érdemes lenne sürgőséggel kezelni a helyzetet. Amint azt te is láthatod az érzékelőiteken, jelentős számúföldi űrhajó közeledik. Biztosra veszem, ha kilépnek a hipertérből és itt találnak titeket, azonnal tüzet nyitnak. Ez valószínű. Viszont én ezt nem hagyhatom, legalábbis addig nem, amíg nem győzöl meg róla, hogy a műholdjai támadásban és nem mondjuk egy műszaki hiba miatt pusztultak el. A králparancsnok majd fél percig rezzenéstelen arccal merett Soemtára, majd hangjában bosszúsággal megszólalt. Rendben. Átküldetem az infót. Igyekezz az analízissal. Nem tudom, meddig tart, amíg sikerül minden részletet megvizsgálnom, ezért javaslom, amíg a számítógép elemzi az adatokat, jelents be tűzszünetet. Miért tenném? A bolygó a miénk? Egyelőre. De ha megérkeznek a földi csatahajók, és ti elkezdtek egymásra lövöldözni, úgy én is kénytelen leszek beavatkozni. Mivel a mi részünkről a semlegesség egyezmény még áll, és nekünk semmi bajunk az emberekkel. Így a flottád válna az elsődleges és kizárólagos szélpontunká, hogy a békét fenntartsuk. – Tanuld meg hol a helyed, harsnofu! Te nem vagy igazságosztó! Ne feledd, ez nem a te fajod dolga! – Sziszekte a král parancsnok. – De nem is a tiéd! Úgy tűnik, te nem tudod hol a helyed, de ha kéred, megmutatom neked! – bődült el Soamta. Az emberek sápattam bámulták a feldühödött koordinátort. Onák érzékeny pontra tapinthatott, mert Soemta felpattant. Újatlan felsője látni engedte megfeszülő hatalmas izmait, a testtartásából fenyegetés áratt. A král érezhette, hogy túllőtt a célon, mert hirtelen bólintott. – Rendben, tűzszünet, de siess az elemzéssel! Egy óra múlva már mindannyian tűkönültek. Soemta visszatért a posztjára, meghagyva nekik, hogy szóljanak a Szaturnusz mellett felbukkant flottának, ne Miért nem maga veszi fel a kapcsolatot? – kérdezte Emma ártatlanul. Azért, mert ha a csatahajó parancsokkal meglátja, soha lehet, hogy gondolkodás nélkül kiadja a tűzparancsot, felelte Jarisov, megelőzve a koordinátort, majd Gennára pillantott. Hadd nagy, vegyek kezelésbe a konzolt! Gennára a kommunikációs terminálhoz telepedett, majd elbizonytalanodva az első tisztre pislogott. Uram, ezen minden parancsikon hars-nofú jelekkel van ábrázolva. Párat felismerek, mert egyezik a belső kommunikációs hieroglifákkal, de. csak próbálja meg, Hadnagy. Igen, uram. Negyed órás kísérletezés után a lány homlokát ráncolva fordult Jarisovhoz. Adásban vagyunk, de azt hiszem a frekvencia messze nem, ami rendszereink tartományába esik. Pazar! Hívja samtát és kérdezze meg, hogyan kalibráljuk be a megfelelő sávra ezt az izét. A harsnofú talán még mindig a beszélgetés hatása alatt állhatott, mert kurtán furcsán válaszolt. Küldöm az ikonsort, ezt használjatok! Jenna engedelmesen követte az utasításokat. Százados, azt hiszem jók vagyunk. Rendben, köszönöm. – Földi flotta, veszik az adást? – Csend. – Földi flotta, veszik az adást? Jariszab még vagy tucatszor megismételte a hívást, majd bosszankodva Jannahhoz fordult. – Hát nagy, biztos, hogy ez az izé működik? Nagyon utálom ismételgetni magam, mint valami megkibant papagáj, pláne ha senki nem hallja, mint gagyarászok. – Azt hiszem, uram, ha csak sohámta véletlenül nem rossz kócsort azott meg az átkalibráláshoz. A hirtelen megjelenő férfi képe láttán mindketten fellélegeztek. A szúrós tekintetű ázsiai férfi kisé előrehajolt az ülésben. Itt Hirota ezredes! Veszük az adását! kimaga. maga! a harsnofű űrhajó emberek által is lakhatóvá tett helyiségében. Stró admirális, csak úgy, mint Hirota ezredes, és Onak második nagyhadúr csupán holografikus formában vettek részt a megbeszélésen. A král kegyesen, leereszkedően beleegyezett, hogy a földiek nyelvét használják a tárgyalások során eleget kémkedtek az emberiség után, hogy jól ismerjék a közös nyelvet. Joff örmester morgott egy sort, amiért őket kivezényelték a hangárba, de Soemta biztosította a dohogó műszaki katonát, hogy az ott elhelyezett kivetítőn figyelemmel kísérheti a tárgyalást. Hirota és Stró gyanakodva pislogtak az idegenekre, de úgy tűnt, Jarisov jelenléte valamelyest megnyugtatta őket. A králparancsnok vérlázítóan figyelmen kívül hagyta az embereket, és szinte minden szavát Soemtahoz intézte: Nem értem, mire ez a cécó! A helyzet egyértelmű. Az emberek elpusztították a műhogyainkat, mi pedig jogosan megtoroljuk a sérelmet. Miféle jogról magyaráz? Ha valaki kémkedik a másik után, ne csodálkozzon, ha fenéken billentik, jegyezte meg epésen az admirális. Onnak még arra sem vette a fáradtságot, hogy a főtisztre pillancson úgy folytatta egyenesen a koordinátónak címezve a mondókáját. Úgy hiszem, ez a megjegyzés ergyűrtő, tette, hogy az emberek agresszívak. Mi több, közvetlen beismerése annak, hogy megtámadták és megsemmisítették a Král birodalom tulajdonát képező eszközöket? Sajnálom, Onak, de a szenzoradatok adatok nem egyértelműek, mert az analízis megerősítette, számos Král műhold elindította az önmegsemmisítő programot. Igen, válaszul az őket ért támadásra, szikrázott fel a Král szeme. Tehát a műholdjaik nem lettek volna képesek visszaverni egy esetleges földi támadást? Érdeklődött Sohamta. Én úgy tudtam, hogy a ti technikai szintetek jóval magasabb, mint az embereké. Miért nem léptek be a műholdak a hipertérbe? Miért nem védték magukat? A král főtiszt arca erősebb szürke árnyalatot öltött. Erre nem felelhetek. Nem szokásunk megosztani műszaki jellegű információt másfajokkal, még a harsnofuval sem. Egyébként is, ha jól tudom, itt most nem a mitetteink, hanem az emberek agresszív viselkedése a fő téma. Csak emlékeztetlek rá, Sohamta, ez a nevetséges és értelmetlen megbeszélés is csupán az én jó indulatomnak köszönhetően vált lehetségessé. Én pedig emlékeztetlek rá, emelte fel a hangját a koordinátor, hogy az információ, amivel eddig szolgáltál, nem meggyőző, tehát tárgyalásnak erős jogalapja van. Stroh admirális, milyen parancsot adott, amikor a műholdak a tudomására jutottak? Az igazat szeretném hallani. Az összes férfi kelletlen arckifejezéssel felelt. Azt a parancsot adtam hirota ezredesnek, hogy próbálják meg sértetlenül egy darabban begyűjteni a műholdakat, ha pedig ez nem sikerülne, úgy semmisítsék meg őket. A, oh, erről beszéltem. Kapott a szó onak. Sámta ignorálta a közbeszólást az ezredeshez fordult. Megpróbálták a fedélzetre vonni az ismeretlen objektumokat. Igen, természetesen, egy manék porból nem tudtuk vala azonosítani sem a gyártót, sem a funkciót. Sajnos, amint elég közel jutottunk, a műholdak sorra megsemmisítették magukat. Ebből elég, jelentette ki határozottan a král parancsnok. Látom már, hova vezet ez a beszélgetés, és nem értem, hogy miért fogod az emberek pártját. Tívec, nem állok senki oldalán. Én csupán azt kutatom, miért szektél meg egy sok ezer éves megegyezést, felelte a koordinátor nyugodtan. Nem? Akkor talán arra is magyarázatot tudsz adni, hogyan kerültek emberek a hajód fedélzetére. Természetesen. Páran túléltek egy űrhajó katasztrófát, és sikerült lejutniuk a felszínre. Mi vettük a vészjelzést, és megmentettük őket. Bár a körülmények távolról sem voltak ideálisak, de úgy gondoltuk ideje megtenni az első lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felé. Talán bizony a fajok tanácsába is fel akarod őket venni, kérdezte gúnyosan a krall. Még ez sem tartom kizártnak, bár ez még csak a távoli jövő. Az viszont tény, hogy a Helios nevű csillaghajót, aminek a túlélőit a fedélzetre vettük, egy Krall automata felderítő egység lőtte szét a Sina rendszerben. Ezt bizonyítanod is kell. Nem vádolhatsz minket. A bizonyíték ott van a hajó adatbankjaiban. Biztosra veszem, hogy megkaptad az egység utolsó jelentését. Morgott Soemta. De ha kéred, megmutathatom a mi elemzésünket is, ami a sugárzás alapján egyértelműen Krall technológiát regisztrált. De ugyanakkor furcsa véletlennek tartom, hogy a král egyik flottája éppen erre felé járt, amikor a műholdak elpusztultak. Ugyancsak szokatlan egybeesés az is, hogy pont akkor értetek ide, amikor a föld összes hadihajója távol volt. Azt akarod mondani, hogy gyávák vagyunk? Hogy csak akkor mertük megtenni a megfelelő lépéseket, amikor az emberek primitív űrhajói nem védték a bolygót? Sziszent fel onnak dühösem. Semmi ilyesmit nem feltételeztem, csupán utaltam a véletlen egybeesésekre. Remélem is. Kezd fárasztani ez az ostoba színjáték. Ez az egész csak ránk és az emberekre tartozik. Rád semmi szükség, harsnofú, de ha akarsz, megfigyelőként maradhatsz. Tedd meg a bejelentésedet a fajok tanácsának, ha szükségesnek érzed, de a föld král ellenőrzés alatt marad. A tárgyalásoktól való elzárkózásod ellened szól majd a tanácsban, figyelmeztette onakot a koordinátor. A král főtis szava egy pillanatra elakadt, majd dőjfös, elégedett arckifejezéssel Rendben. Ám legyen! Úgy tudom, ez az ember a föld vezetője! Schneider elnök arcképe felkúszott a kivetítő sarkába. Vele! Tárgyalok! Stroh admirális nyugtalanul megmoccant. Attól tartok, az elnök életét vesztette a támadásban. Szép kis civilizáció, még a saját vezetőjüket sem képesek megvédeni. Nem tudom a földön miként mennek a dolgok, de idekint az űrben csak az erősebb marad életben. A král hangjából sütött a lenézés. Lássátok, hogy nem vagyok olyan kegyetlen, mint azt hiszitek. Tárgyalok a helyettesével! Az admirális hol elvörösödött, hol elsápadt, homlokán csak cseppek gyöngyöztek. Sajnos Jenkins elnök helyettes, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Nyögte az ősz férfi. Nos, ebben az esetben a blokád marad. Az engedélyünk nélkül egyetlen jármű sem hagyhatja el, illetve léphet be a föld légterébe. A bolygó lakosságát regisztrációba vesszük, és biztonsági okokból áttelepítjük. Carlos eddig bírta hallgatni. Bár soám határozottan megtiltotta, hogy belépjenek a lakóhelyiségbe, de amikor Jenkins neve elhangzott, a rendőrben felvillant a megoldás. Odaugrott az ajtóhoz. Jenna elkapta a karját. Ne csinálj őrültséget, kérte ilyetten a bátját. Nyugi, Jen, ha minden igaz, most mentem meg az emberiséget, legalábbis nagyon remélem. A tárgyaló felek meglepetten kapták fel a fejüket a berontó alakra. Carlos Estrada, mondtam, hogy nem léphetsz be! Igen, tudom, de várjanak egy kicsit! Ona! Izé! Nagy hadvezér – Lenne olyan kegyes, hogy ad nekünk még egy kis időt? A král zöld szemében enyhe gyanakvással billentette kissé oldalra a fejét. – Mire? És mennyit? – Egy földi napot, hogy megtaláljuk Jenkins elnök helyettest. Onnak pár hosszúnak tűnő szívdobbanásnyi ideig töprengve méricskélte a rendőrt, majd intett. – Rendben. Egy nap. És most indul. De figyelmeztetlek. Ha nem lesz meg ez a Jenkins elnök helyettes, a král hadvezetés az összes emberlakta a bolygót az ellenőrzés alá vonja. Nekem más mondani való nincs. A nagyhadúr megszakította a kommunikációt, alakja eltűnt a helyiségből. Az admirális dühösen elképedve meredt a rendőrre. Ezt ráda, mi az istent csinált, ha Jenkins nem kerül elő? De előkerül, uram, én tudom, hol van. Hol? vakant rá szinte egyszerre Hirota és tró. Kárlos nagyot nyelt. Az ókori Egyiptomban. A katonatisztek értetlen, döbbent arckifejezését látva, Kárlos gyors magyarázatba fogott. Vissza kell mennünk a múltba és kiszabadítani Jenkins elnököt szét fogságából. Lassítson, mert nagyon elvesztettem a fonalat. Emelte fel a kezét Stroh. Azt mondja, Jenkins elnök helyettes az ókori Egyiptomban van. Vagy volt? Á, a fenese érti ezt az idődolgot. Egyébként ki ez a szét? A rendőr megvakarta a fejét, hogyan magyarázza el egyszerűen. Igen. A Jenkins család látogatást tett a múltba, de történt egy kis hm, baleset. Engem küldtek vissza, hogy megkeressem őket, de csak Emmát, mint Jenkins kisasszony sikerült megtalálnom, mielőtt Szobek, a nélus istene elkapott minket, bezsupott valami időhibernációs kapszulába, hogy aztán a saját időnkben ébredjünk fel. Hadarta el egy szuszra a nyomozó. Százados? Ennek annyi értelme van, mint hamutartónak a motorbiciklin! csattant fel, a nyomozó szavába vágva. Nem tudna értelmesen beszélni úgy, hogy mi is megértsük? Carlos lehúnta a szemét, igyekezett összeszedni a gondolatait, mielőtt újra megszólalt volna. Két idegen civilizáció is meglátogatta a földet az ókorban. Az egyik a Hars Nofu, intett Soemta felé, tanulmányozta az embereket és a civilizációnkat. Sos Abek, hogy ne zavarja meg túlságosan az akkori társadalmi rendet és hitvilágot, felvette az ókori folyóisten Szobek szerepét. A másik fejlett civilizáció, a Král csupán véletlenül az űrhajójukban támadt műszaki hiba miatt szállt le a földön. Szobek megegyezett a král parancsnokkal, Széttel, hogy ők is rejtve maradnak az emberek előtt. Így lett Szétt parancsnokból egy másik isten, Szét, a Sivatag és Káosz ura. Ugyanakkor a két idegenfaj abban is megegyezett, hogy a bolygónkat semleges területnek nyilvánítják. Balóban nem úgy tűnik, mutatott az admirális a páncélüvegen túl föld körül nyisgő idegen űrhajókra. Persze, mert a král agressziónak tekintette a szateritjeik elpusztítását. Senki sem szereti a kukkolókat. Nehogy már mi legyünk az agresszorok, mert megsemmisítettük pár kémműholdjukat. A král nem emberi logikával gondolkodik admirális. Ők ugyanis, amint azt látta, nem emberek. Jegyezte meg csípősen a rendőrtiszt. Pillanatnyi feszült csend hullott közéjük. Hirota megköszörült a torkát. Hogyan kerül Jenkins elnök helyettes a képbe? Csak feltételezzük, hogy a világkormány értesült a múltbéli idegenekről, és igyekeztek a lehető legtitkosabban kezelni a dolgot. Úgy gondolom, ezért is próbálták családi idővakációnak álcázni a dolgot. Mármint, hogy Mr. Jenkins lett megbízva a tárgyalások lebonyolításával. Aha. Szóval Jenkins és a családja visszautazott az okorba, mire az a Szét elfogta őt és a nejét. Pontosan. Miért? kérdezte Kurtán az admirális. Mert Szét azt hitte, egy idegen fejlett fajjal van dolga. A král militáns kisé paranoid társadalom nem kedvelik a potenciális ellenfeleket. Felelte Sohamta, megelőzve a rendőrt. Ha már itt tartunk, fordult Stroh a harsnofuhoz. Hogyhogy még soha nem találkoztunk magukkal. 150 éve járjuk a mélyűrt, de még a hírét sem hallottuk egyetlen értelmes fajnak sem, nemhogy maguknak vagy a králnak. hogy eddig nem vették fel velünk a kapcsolatot. A távolság miatt, mi és Král a galaxis másik felén élünk. Régebben egy természetes vortexet használtunk, de az összeomlott. Manapság ugyan már képesek vagyunk stabil, mesterséges féregjáratokat létrehozni, de mi a kutatásainkkal inkább a galaxis belseje felé vettük az irány. A föld egyszerűen túl messze esik a területeinktől. Maguk sem utaznák át a félvilágot, csak hogy megcsodáljanak pár szép virágot, amikor a sarki parkban is nőnek hasonlatosan csodálatos növények. Ebben téved! Ha érdemes, mi még utat is építünk azokhoz a távoli virágokhoz! Mosogyott el halványan Hirota. Elég a botanikából. Fújt bosszusan, Stroh. Mr. Estrada, azt mondja, ez a szobek lefagyasztotta magát és Jenkins kisasszonyt bő négyezer évre. Miért? Nem igazán hibernáció, inkább olyan all dimenzió, ahol nincs idő. Kezdett bele Carlos, ám a főtiszt elkomoruló tekintetére gyorsan témát váltott. Mert az időeszközeink nem viselték el sem a harsh nofú, sem a král álcázó pajzsokat. Az időjeladóink egyszerűen kiéktek. Csupán kétszer sikerült megnyitnom a portált, de amikor megpróbáltam visszatérni, rossz időbe vezetett. A hársnofu soha nem fejlesztette ki az időutazáshoz szükséges berendezéseket, nem érdekelte őket az idő gyakorlati felfedezése, így szobáknek nem volt más választása, mint az időhibernáció. Kicsit többről van szó, jegyezte meg zavartan Soemta, te és a társnőt zavaró tényezők voltatok sos Abe kutatásaiban. Megértheted? Nehéz úgy megfigyelni egy társadalmat, ha közben a jövőből érkezett emberek felborítják az élet normális menetét. Az admirális tekintete hírotára villant, majd hátradőlt a székben. Újjaival türelmetlen dobolásba kezdett az ülés karfáján. Ez kezd egyre kusszább lenni. Tudja, mi katonák szeretjük tudni, ki melyik oldalon áll. Van egy mondásunk. Az ellenségem ellensége az én barátom. Azt tudjuk, hogy a Král ellenség. Mi a helyzet a harsnofúval? Nézett a főtiszt várakozóan a koordinátorra. Soamta közömbös hangon válaszolt: Mi semlegességre törekszünk! Megértem a problémátokat, de a legtöbb, amit tehetek, hogy jelentem az ügyeteket a fajok tanácsának, és majd ők döntenek a következő lépést illetően. Mivel az emberi faj nem tagja a tanácsnak, így alacsony prioritást kap majd a kérésem, és akár évekbe is beletelhet, mire döntés születik. Addig viszont, ha nem akarjátok, hogy az emberiség kipusztuljon, el kell viselnetek a král blokádot. Ha csak nem sikerül, megtalálnotok az elnök helyettest, aki leülhet tárgyalni onák nagyhadúrral. Ettől tartottam. Bolint a sztró majd Carloshoz fordult. Gondolom, szüksége lenne az időgépre, igaz? Igen, uram. Azzal lesz egy kis gond. Az időrendőrség épülete helyén csak egy jókora füstölgő lyuk, tátong. Mi a helyzet a t innel? Az az épület még egyben van? – Részlegesen! – felelte kisi elbizonytalanodva az admirális. – Az időcsarnok mélyen a felszín alatt található. Ha maga az épület... – Szóval jó esély van rá, hogy az ottani időgép még működőképes? – vágott a rendőr szavába a főtiszt. – Ez megér egy próbálkozást. – Igen, de lenne még valami! – vette vissza a szót Kárlos. Ha sikerül eljutnunk az ókorba, amint átérünk, az időjeladóink szinte azonnal kiégnek. Már pedig a transmitterek nélkül ott ragadunk a múltban. – Persze, ha ismernénk a král és a harsnofú álcázó pajzsok paramétereit, sandította a rendőr a koordinátorra. Sohány tagadóan megbillegtette a fejét. Ezt az információt nem adhatom ki. Gondolom megértitek, hogy nem árulhatom el a pajzs konfigurációinkat. Talán lenné egy megoldás, tűnődött el hirota, amit sajnos nem árulhatunk el semmilyen idegenfajnak, vetett fagyos pillantást a koordinátorra. Remek! Már csak azt kell megoldanunk, hogy kiátsszuk a kral űrhajókat, és maga lejusson a felszínre. Bólintott Stroh. Minden tekintet Soemta felé fordult. A hársnofu láthatóan zavarba jött. Tűlem vártok megoldást? Mondtam, hogy nem segíthetek. Oké, okay, akkor majd kitalálunk valamit. Bigyeztetett le az ajkát, Stroh. A legelső dolog, hogy átjussanak az excipiter -re. Ezredes, küldjön értük egy siklót. A csatahajó űrkompja olyan óvatosan manőverezett be a harsnafú csillaghajó dokjába, mint ahogy macskát sejtő kisegér bújik elő a lyukából. Carlos és társai a hátsó falnál áldogálva várták, amíg a földi jármű lehuppan a fémpadlóra. Furcsa volt látni a szögletes ormótlannak tűnő kompot a kecses vonalú dokban. Soemta is felbukkant, váltott velük pár szót, majd a többiek értetlen tekintetétől kísérve, félrevont a Pár halk mondatot váltottak csupán, majd az őrmester vigyorogva visszatért a kis csoporthoz. Joff? – Mi a fené volt ez? – szaladt fel Jariszov szemöldöke a homlokán. – Sajnálom, uram, nem mondhatom el. – Örmester, ne kelljen parancsbádnom! – Vitessen a fogdába, de akkor sem mondhatom el, viszont annyit elárulhatok, hogy megvan a jegyünk a felszínre. Somolygott a műszaki katona rejtélyesen. Téved? Nem a fogdába vitetem, hanem a gyengekedőre, mert úgy látom megbudjant. – Miről beszél? – Mivel hajom már nincs, és nem akarok csak utas lenni az excipiter Engedélyt kérek, hogy csatlakozhassak a zsaruhhoz. Nem tudjuk, milyen állapotok uralkodnak a felszínen, de tudjuk szüksége lesz katonai biztosításra. Százados, ha nem bánná, én is csatlakoznék Carloshoz, szólt közbe Jenna. Az első tíz dühösen pislogott rájuk. Álljanak már le! Mik maguk szakszervezet? Itt nincs demokrácia emberek! Azt tesszük, amit parancsba kapunk hírotaezvedestől, világos? Igen, uram, válaszoltak kelletlenül. Helyes! Fotolépésben, irány a komp! Egy pillanat, szólt rájuk Carlos. Nem segítenének egy kicsit? Jariszov megkökkenten fordult vissza, majd gyanakvó képpel méricskélte a méretes ládát emelgető rendőrt. Hát ez meg hogy került ide? Mi van benne? Sohám te visszaadta az egyiptomi jelmezeinket. Mond vállat, Carlos. Egyem az uzáját, mordul fel Mi Milyen rendes tőle? Oké, örmester, ha már ilyen lelkes, segítsen a nyomozónak, különben sajnál nem haza vízekre. Vezényelte Jariszov. A földi csatahajó hangárjában sorakozó csillogó vadássiklók között nagyobb nyüzsgés fogadta őket, mint a bagdadi bolha piacon. Katonák, szerelők, rakodógépek és robotok alkották a kavalkádot. Néha felbődült a belső kommunikátor, és avatatlan fülnek ismeretlen parancsok, kódok szálltak a fémfalak között. A fedélzetre lépe egyenesen hírotakarjaiba futottak. Persze csak képletesen szólva, mert az alacsony ázsiai tiszt korán sem repesett az örömtől. Igaza beosztottjai szerint amúgy sem volt az a kimondottan ölelgető, filantróp típusú ember. A dokba beosztott szerelők, technikusok kezében megállt a szerszám. Érdeklődő tekintetek tucatjai pásztázták a frissen érkezett kis csapatot. Hirota végigmérte a feszes vigyázban felsorakozó három katonát, kurtán biccentett Carlosnak és Emmának. Százados! Jöjjön velem! Intet Jariszovnak. Uram! Szeretném, ha a Geoff örmester is jelen lenne a megbeszélésen. Az ezredes szeme alatt megrándult egy izom, de rábólintott. Ha szükségesnek tartja, rendben! A trió elsietett. Kedves ember, jegyezte meg a rendőr. Látná, amikor rossz napja van, bigyorgott a hozzájuk lépő mokányfedélzetmester. Gyerünk, megmutatom, hol várakozhatnak, amíg a sógun kitalálja, mi lesz magukkal. A hídon áthaladva az ügyeletes tiszt már nyitotta a száját, hogy az évszázadok óta szokásos kapitánya hídon figyelmeztetést elkurjantsa, de az ezredes leintette. Híróta az apró katonai puritánsággal berendezett parancsnoki pihenőbe vezette Jariszovot és Joffot. Alig csukódott be mögöttük az ajtó, a flotta parancsnok levetette magát a zsebkendőnyi íróasztala mögé. Hogyan kerültek arra az idegen hajóra? Hol van a híliusz? Tudom, már mondta, de szeretném még egyszer illetéktelenek jeleníten nélkül is hallani. Jarisov rutinosan összeszedette, jelentet. Az ezredes elfelhősödő arccal hallgatta, majd utólag Geoffra pillantott, de továbbra is az első tiszthez intézte a szavait. Miért kérte, hogy az örmester is jelen legyen? Ezredes, erre majd inkább Geoff örmester adná meg a választ a műszaki katona, mint aki karót nyelt, vicczentett. Igen, uram. Solyan te olyan információt adott át nekem, ami elengedhetetlen Jenkins elnök helyettes felkutatásában. Egy speciális pajzs frekvencia konfigurációt, ami ideiglenesen elrejteni a felszíretartó siklót, mint feltételezem, hogy ez a terv. bizonytalanodott el a katona. Jól feltételezi? Tűnődött el Szóval Szóval álcázó pajzs? Hm. Igen, uram. De hadd tegyem hozzá, hogy Sohamte koordinátor szerint csupán kisebb űrjárművek rövid ideig tartó elrejtésére szolgál. A Krall-szenzoroknak legfeljebb 20-25 perc elég, hogy bekalibrálják magukat a megfelelő frekvenciára, és ismét érzékeljék a leszálló egységet. Hirota elkedvtelenedve sóhajtott. Éledező reménye, hogy a pajzs konfiguráció hasznos lesz, és akár az egész flottára alkalmazhatja, szerte foszlott. Százados? Őszinte leszek magához? Egy cseppet sem bízom abban, hogy a nyomozó sikere jár majd. Számomra ez az egész időtazás alig több, mint hokusz-pokusz. Nem szívesen áldozok erre sem embert, sem eszközt, tekintelem vagyok, mert stróadmirális parancsba adta. Nem is szükséges, uram, szólalt meg hirtelen Jariszov. Csupán fegyvereket és egy leszálló egységet biztosítson, a többit mi vállaljuk. Maguk? Mármint maguk ketten? Nézett nagyot Hirota. Plusz Heris hadnagy, nagy uram. Az ezredes megcsóválta a fejét. Most szórakoznak velem, igaz? Nem, uram. A Helius elpusztult, jelenleg egyikünknek sincs egyéb megbizatása. És, mert éppen nincs jobb dolguk, felcsapnak testőrnek? Érdeklődött gyanús nyugalommal a flotta parancsnok. Igen, uram, valahogy így Jarisov állt a hírota szúros tekintetét. Rendben, bólintott a hírot, a majd rövid gondolkodás után egy kócsort ütött be az asztali konzolba. A sima alap egy darabja félrehúzódott, majd a nyílásban egy alig pár centis sötétkék dobozka bukkant elő. Az ezredes megérintett néhány újabb ikont, mire a nagyobb gyufásdoboz gyufás doboz méretű tároló alkalmatosság felvillant. Vigyék magukkal ezt is! Ebbe tegyék a jeladót! Ha a tudósaink nem tévedtek, ebben biztonságban lesz! Jariszó óvatosan felvette a kis dobozt, meglepően nehéznek találta. Ez micsoda ezredes! Hallott már a köztes dimenziókról? Az orosz tiszt halványan elmosolyodott. A Helios egyik utásá bizonyos Mr. Zabowski beszélt róla. Az adatlapja szerint a fickó fizikusként a kormánynak dolgozott. Nos, akkor ez az Zabowski is része lehetett a kutatócsoportnak, aminek ezt a dobozkát is köszönhetjük. Eredeti funkciója szerint olyan adatkristályok elrejtésére tervezték, amik még a hatos titkosítási kategórián is felülesnek. Mivel a mi dimenziónkon kívülre mozgatja a belehelyezett tárgyat, így az védve lesz a mi világunkból származó mindenféle sugárzásnak, fizikai behatásnak. Ha betesszük a jeladót, az eltűnik. Pislogott érdeklődve, Geoff. Igen, valahogy úgy, őrmester. Oké, okay, de hogyan kapjuk vissza, amikor már szükség lesz rá? Csak érintsék a tárulatszég felüllapjához a katonai azonosítójukat. Még csupán prototípus, és a hivatalos információ szerint legfeljebb 8 órára elegendő a beépített táp. Ha addig nem hívják vissza a jeladót, a köztes dimenzióból örökre otragad. Mint ahogy maguk is a múltban. Tehát legfeljebb 8 óránk van, hogy megtaláljuk és kiszabadítsuk Jenkins elnök helyettest és a feleségét. Ebbe bele kell férnie, hogy biztos távolságba kerüljünk, mind a Harsnofu, mind a král -hajótól, hogy használhassuk a jeladót. Álapította meg Jarisov. Nem hangzik túl jól, motyogott az őrmester. Ez van, katona, ha jól csinálják, vacsorára itthon lehetnek, dőlt hátra hírota. Van még kérdés? Nincs, uram. Helyes, a kettes mit telezenek fel mindent, amire szükségük lehet. Kapnak egy négyüléses raptort? azt talán elég kicsi és fürge, hogy átcsusszanjon az ellenséges vadászok halóján. Sok sikert százados. Feszes tisztelgés után a Helios két túlélője kifordult az ezredes pihenőszobájából a medvetermető orosz félmosolyjal fordult a társához. Még sosem utáztam a múltba, és figyelembe véve, mennyibe kerül az elkövetkezendő háromszáz évben, nem is fogok. Hé, mi van magával, őrmester? Rosszul van? Kapta Jeri szóva megtántorodó karját. Csodálkozik. A torkomon a szavak. Én azt mondtam, hogy segítek a zsarunak eljutni az időgéphez. Arról nem volt szó, hogy át is megyek a portálon. Hát most már van róla szó. Betette oda Jerry Szov, miközben igyekezett elfolytani a kitörné készülő nevetését. Geoff olyan savanyú képet vágott, mint akivel most közölték, hogy csak percei vannak hátra. Nem tudom, százados, de ha teljes felszerelésben felbukkanunk a piramisok tövében, nem csesszük szét a jövőt, mármint a jelent. Ha Soemtá igazát mondott, akkor igen, de amikor visszaérünk, már úgysem tudjuk, mi volt az eredeti jelen. Uram, én nem értek ehhez, de nem fél, hogy csak rontunk a dolgon. Az hétszentség, hogy három felfegyverzett páncélos katona a 23. századból feltűnést kelt majd. Fél, Örmester? Komorodott el az orosz tiszt. Az igazat megvalva? Igen. Túl sok a ha ebben az akcióban. Elég egyetlen kis részletet elszúrni, és kampec. Nem mondhatnám, hogy milyen rózsás a helyzetünk. Jarisov megtorpant, éppen egy keskeny, fekvő téglalap alakú ablak előtt álltak meg. A százados kibámult az űrbe. Örmester? Nézzen ki! Mit lát? A földet, vágta rá Joff, azaz az ellenséges űrhajókat. Pontosan, én nem sok ettől rosszabb szituációt tudok elképzelni. Pár másodpercig a két katona figyelte a bolygó körül örvénylő král hajókat, majd az őrmester megrázta a fejét. Hát ja, ebben van valami. A nagy darab orosz intett a társának. Gyerünk, fogytál az időnk. Kíváncsi vagyok, a zsaru mit fog szólni a társaságunkhoz, Vigyorodott el Joff. Carlos egy cseppet sem örült a hírnek. Semmi más nem hiányzik a nyakamba, mint pár lövöldözni vágyó félidióta turista, tiltakozott, majd Jenna megbántott a látva elszégyelte magát. Bocsánat, nem úgy értettem. Ha jól sejtem, az előző igencsak félre sikerült akció során elkélt volna egy kicsivel több tüzerő, jegyezte meg epésen jariszov. Százados értsem meg, az időrendőrség nem fegyverekkel és nyers erővel dolgozik. Maga pedig fogja fel, hogy nem bízhatjuk az emberiség jövőjét egyetlen emberre, vágott vissza az orosz tiszt Erről több szót nem akarok hallani. Megyünk, és kész! Carlos dühösen csapta fel az ókorban használt felszerelését tartalmazó láda tetejét. Bár a solyamtától kapott furcsa szagot árasztó kezes lábas elég idétlenül állt rajta, de még mindig inkább arra szavazott volna, mint az egyiptomi maskarára. Elégedetlen kifejezéssel vizsgálgatta a díszes gallért. Nagyon nem fülött a foga, hogy ismét Anubis szerepében tetszelegjen, az ágyékötő ellen pedig kifejezetten berzenkedett. A szigorú arcú raktáros sandított. Nem kaphatnék én is egy egyenruhát, van itt bőven. Maga nem katona? jött a kurta válasz. A rendőr irigykedve figyelte, amit a társai az utolsó ellenőrzéseket végzik a szénfekete páncéljukon. Hello. Remélem, nem jöttem rosszkor. A frissen csengő női hangra kapták a fejüket. Emma lépett be a helyiségbe. A lány csodálkozva pillantott végig Carloson. Maga is megy. Persze, hökkent meg a rendőr. Miért nem ennék? Soám te azt mondta, hogy nem létezhet kétszer ugyanabban az időben. Azt is mondta, hogy az egyik elpusztul. A fegyvereiket ellenőrizgető, páncéljukat igazgató katonák megdermedtek. Carlosra bámultak. A francba ezt nem kombináltuk bele, jegyezte meg Geoff. A rendőr zavart vigyorral vállatvont. Soám te sok mindent mondott, de semmit sem bizonyított. Majd úgy állítom be az időkoordinátákat, hogy akkor érkezzünk, amikor minket már elfogott szobek. Kis szerencsével addigra mi már az időn kívüli kapszulában heverünk ájultan, így gyakorlatilag csak egy lesz belőlem ugyanabban az időben. Kis szerencse? Nem tudom, nekem ez nagyon sántít, csóválta meg a fejét Emma. Mégis mit vár tőlem? Üljek itt és reménykedjek, hogy a hülye katonák nem cseszik el? Hé, hey, vigyázzon a szájára! Fortyant feljáriszóf. Oké, okay, van, elnézést kérek. Enyhült meg Carlos. Értsék meg, nekem van a legnagyobb tapasztalatom mind a múltal, mind az idegenekkel kapcsolatban, és azt nem tudom egy tízperces eligazításban átadni maguknak. Tehát mindenképpen megy. Keskenyedettel Emma szeme. Akkor miért nem visel uniformist? Ha már egyszer ilyen teátrálisan fegyverrel a kézben rontanak be a múltba, legalább legyen teljes a hatás. Na végre a józanész hangja. A fene sem akar ebben az izében parádézni. Vigyorodott el Carlos. Nem kap ruhát. Szólt közben ridegen a raktáros őrmester. Maga nem katona, magának nem jár. Ha kifogása van ellene, jelentse az ezredesnek. Esetleg húzzon egy szerelő kezeslábast, azt tudok adni. Jarisov sejtette, hogy az ezredes állhat az ellátó őrmester makadsága mögött, mert nem is próbálta vék alá rejteni, mennyire nem bízik az akció sikerében. Csupán azért tehetik meg ezt a kis kirándulást a múltba, mert Stro admirális áldását adta a küldetésre viszont az, hogy egy civil, egy zsarú taktikai páncélt kapjon, már messze túl azon a ponton, amit a flotta parancsnok még elfogadhatónak tartott. Szinte hallotta az ezredes hangját, Hordja csak az egyiptomi maskaráját! Az orosz tiszt beharapta az ajkát, és már azon volt, hogy lehordja az altisztet, amikor Emma az olaj és fémszagot lehelő raktár távolabbi végébe mutatott. Várjon! Azok a páncélok ott más színűek. Vannak bennük piros részek is. Olyat sem kaphat? Carlos már majdnem rászólt a lányra, hogy hagyja a dolgot, mert azok sem ruhák, de Jenna megelőzte a bátyját. A gyakorlatokon használt ellenségöltözékek hivatalosan nem minősülnek egyenruhának, igaz, őrmester? Nézett a lánya raktárosra. A katona habozott egy sort, majd bórintott. Igaz, de hadd nagy! Akkor mire vár? Adjam parancsba, úgy könnyebb lesz magának. Szerélje fel vele ezt rád a századost. százados. Százados! Hökkent meg a raktáros. Igen, de magának nem kell mindenről tudnia, vágott vissza Jenna. Az ellátó örmester zavarát látva Carlos elfolytott egy vigyort. Az Altis mostantól biztosan azt hiszi róla, hogy valami hivatalosan nem is létező katonai egységhez tartozik. Igaz ez pár perc múlva már erősen megkérdőjelezhetővé vált, mert a rendőrnek is meggyűlt a baja a páncél felvételével. Ugyan az őv, őv, illetve az antik kinézetű alkarvédők annyira illettek a fekete piros öltözethez, mint pillangó egy vizilóra, de Carlos ez érdekelte a legkevésbé. A raktáros által felajánlott sisak láttán megrázta a fejét. Kösz, de nekem van jobb! Felvette az egyiptomi gallért, majd hirtelen ötlettől vezéreve bekapcsolta a holomaszkot. Az Anubis fejű páncélos alak láttán a katonák egyemberként ugrottak hátra, nyúltak a fegyvereikért. Azt a kurva életbe! törtelő Jovból a meglepődés hangja. Mi a szar ez? A rendőr kikapcsolta a holografikus isakot. Maga megszerezte a jegyünket a földre? Hát én meg csapom az útlevelét a múltba vigyorgott Carlos szélesen. Jut eszembe, őrmester, le tudja tölteni az ókori egyiptomi nyelvet az öltözékük memóriabankjába? Jól jöhet majd. Nya, ja, ha tudnám, hol találok olyat az adatbázisban, vontam meg a vállát Zsoff. Itt van ebben, ütögette meg a gallért az időrendőr. Adja a link kódot és egy percen belül meg lesz. Oké, emberek, figyeljenek rám! Lépett a kis csapat elé Jariszov. Az időkapuig az akciót én vezetem. Amint átértünk, Esztrádán nyomozó veszját az irányítást. Ha eljutunk odáig, morogta Zsoff. Az orosz tiszt figyelmen kívül hagyta a félhangos megjegyzést. Nem tudjuk, mennyi és milyen ellenséggel kell szembenéznünk, a TNT épülethez lehetőleg legközelebb próbálunk majd leszállni, de nehéz terepre készüljenek. Nem állunk meg, még segítségnyújtásra sem. Százados? Kapta fel Jenna a fejét a szóra. Jól hallott a hadnagy? Felete komoran Jariszov. Az emberiség jövője a tét, nem kockáztathatjuk egy-két sebesült miatt. Van kérdés? Nincs uram. Helyes. Irány utánam. Mozgás. Carlos gyomra ugyan diónyira zsugorodott, de raktárból Emmára. Ezért jövök magának egyel, kopogtatta meg a fekete páncélját. A szőkelány halványon elmosolyodott. Oké, a szaván fogom, viszont addig is vigyázzon magára is, kérem, hozza vissza a szüleimet. A férfi arcán megfeszültek az izmok. Meg lesz. Hamarosan találkoznak, megígérem. A négyüléses raptor lassan alig 200 km per órás sebességgel araszolt a blokkádot képező král űrhajók felé. A formájú vadász űrhajók látszólag véletlenszerűen változtatták a helyzetüket, de Carlos biztos volt benne, hogy valamilyen előre programozott algoritmus alapján koordinálják a mozgásukat. Előrehajolt és halkan Jennához szólt. Nem látnak minket, igaz? Nem kell sutogni, attól nem leszünk kevésbé feltűnőek, vigyorgott a rendőr melletti ülésről az őrmester. Még nem lőttek ránk. Hát én azt mondom, soha a trükkje eddig bevált. A kis súnyi... Előadja, hogy semlegesek meg minden, de csak a kezemben nyomta a frekvenciakódlapot. Semleges a seggem. Dugguljon már el, őrmester! Sziszeget hátra szóva a ülésből. Próbálok elég nagy lyukat találni a blokádon, de piszok nehezen megy, ha maga folyton itt pofázik a fülembe. Igen, uram. Szeppent meg Geoff. Carlos kibámult előre, csak a távolból tűntek úgy az ellenséges űrhajók, mintha egységes burkot képeznének a bolygó körül. Alig húsz kilométeres távolságból már szinte kivehető volt a föld kékje és az odalent gomolyodó felhőzet alatta az óceánnal. Remélem, nem húztak pajzsot a hajóik közé! Különben igen csak a rövid küldetésnek nézünk eléve! motyogta az orosz tiszt, majd minden figyelmeztetés nélkül villámgyorsan előre tolta a hajtó csúszó vezérlőjét. A raptor meglódult, és mint a légyre vadászó fecske billenve gyorsulva átsuhant két krall űrhajó között. Az örmester csak nem állta meg megjegyzés nélkül. Ha ezt nem vették észre, akkor vakok, süketek és bénák. Valamit regisztrálhattak az érzékelőik, mert egy idegen hajó kivált az alakzatból. Carlos és társai dobogó szívvel, növekvő idegességgel figyelték a nyomukban törtető králvadást. Ám az még a felhőzón elérése előtt lassított, majd meredeken emelkedve visszatért az orbitális pályán keringő társaihoz. Mennyugodva lélegeztek fel, amikor a napfénye megcsillant a gyorsan távolodó ellenség burkolatán. Tovasuhanó járművük alatt hullámzott a tenger, és örök nyugalma azt sugalta, hogy minden rendben van. A lenyugvóna fénye bearanyozta a fülke falát és kezelő pultjait. A békés hangulatnak a szárazföld látványa vetett véget. Az egykor büszke felhőkarcolók jó része romokban hevert, hatalmas kráterek bizonyították a král fegyverek Úgy tűnik, nekünk már ez lesz a sorsunk, életünk végéig elpusztult városokban kell bókláznunk, sóhajtott fel Jenna. A férfiak nem feleltek. A halottváros mozdulatlan némasága rájuk is súlyos teherként nehezedett. Jarisov csökkentette a sebességet és tekintetét a számítógép apró háromdimenziós térképén tartva irányt váltott a TNT épülete felé. Jenna lenézett az alatuk elmaradó szívbe markoló tájra. A romok között itt ott, mintha apró fények lobbantak volna. Túlélők lehetnek, összegyűlnek a tüzek körül, próbálják vigasztalni, bátorítani egymást, gondolta szomorúan a lány. Két perc és megérkezünk! Jelentette be Jarisov. Készüljenek! Nekem ez gyanús. Hol az ellenség? Miért nem találkoztunk egyetlen járőrrel sem? Hol vannak a földi csapataik? Nézen körül. Maga szerint kell ide a hadsereg? Horkant fel az orosz. Legyőztek minket, és ezt ők is tudják. Sohamtanak igaza volt. A Föld a pusztulás szélén áll. Ha most elkezdünk ugrálni, lövöldözni. A Králnak talán egy óra sem kellene, hogy eltörölje azt a keveset, ami még megmaradt. Talán nem olyan sötét a helyzet. Vannak más bolygók is. Dünnyögte Geoff. A föld volt a legerősebb, a legjobban védett. Mit gondol, vajon például a Kepler meddig lenne képes ellenállni a flottának, ami blokád alá vette a földet? A tiszt kérdése nem igényelt választ, nem volt szükség szavakra. Jariszov előre mutatott. Szerencsénk van. Az épület előtti tér viszonylag tiszta. Talán oda le tudom tenni ezt a madarat. A raptor leszálló talpai döndültek, csikorogtak az apró teret borító törmeléken. Sisakott fel! Gépet elhagyni! Adta ki a parancsot az orosz Carlos kezdte megbánni, hogy nem fogadtál a raktárostól a rendszeresített sisakot, jobb hián aktiválta a gallért, a megjelenő fej láttán a társai nyugtalanul mocorogni kezdtek. – Ezt sosem fogom megszokni, – motyogta Jenna. Elkérhettük volna Emma Holomaszkiát, és akkor most te lehetnél básztet istennő, – vigyorodott el Carlos. – Úgy tudom, szereted a macskákat. – A lány bosszussal legyintett. – Majd ha felcsapok időturistának. A hajtóművek által felvert por még akkor is a levegőben táncolt, amikor kimásztak a kimászt Carlos emlékezett rá, hogy valamikor egy gitcses, rokokó stílust idéző szökőkút állt a TNT előtti terecskén, de mintha ezer éve lett volna. Vagy inkább négyezer éve, gondolta keserűen. Kapcsoljanak éjszakai üzemmódra! Figyeljenek a mozgásra! Harris, Geoff, elővéd be! Esztrádá, maga velem marad! Zendőlt fel Jerisov hangja a rádióban. A lassan éjszakába hajló szürkületben az elhagyatott, leégett romok komor csendje még nyomasztóbbnak tűnt, mint a levegőből. Normális esetben még elegendő fény lett volna, de a föld körül sokmilliónyi idegen űrhajó alig-alig engedte át a nap utolsó sugarait. A messze felettük örvénylők fémes teste, mint szél által felkavart csillámpor örvény lett. Irány az épület! Az egykor büszkén 200 emeletnyi magasságba törő felhőkarcoróból alig maradt valami. Talán ha az alsó 20 emelet állt még, de az is igencsak furcsa szögben, megrogyva, mint részeg ember, amikor hazafelé kicsit megpihenve neki dől a falnak. A bejárat plexi ajtaja a földszinti recepciós hal üvegtábláival együtt ezer darabban hevert a porban. Bassza meg! Mordult fel Geoff, amikor kis belerúgott az útjába akadó első, félig elszenesedett holtestbe. Jenna és az őrmester bő tíz lépésnyire jártak Carlosék kettőse előtt. Százados? A liftnek annyi? Csendült Jenna hangja. Haladunk tovább a tűzlépcső felé. Rendben, a szemük a szkennéren legyen. Sizmáig talpa alatt műanyag és fémtörmelékek recsentek. A recepciós pult mellett elhaladva, Carlos megpillantott egy fiatal nőt a földön. A férfi megborzongott. A halott szeme, mintha vádlom, merett volna a rendőrre. Te tetted ezt. Megakadályozhattad volna. Esztráda, ne álmodazzon, Irány a lépcső! Lökte meg Jerry Szava rendőrvállát. Csodával határos módon a lefelé vezető fokok meglepően jó állapotban maradtak. Carlos hálát adott a sorsnak, hogy csupán két holtestet találtak. Geoff, aki már majd egy szinttel előttük járt, jelentett. Százados! Ezzel a pasossal energiafegyver végzett, de rohadt durván, mintha egy MK-10-es rakétát lőttek volna bele. Akkora a roncsolás. Oké, okay, vettem. Még egy ok, hogy nyitva tartsák a szemüket. Lassan óvatosan haladtak lefelé. Az itt-ott még működő, vörösen vibráló vészvilágítás csak arra volt elég, hogy kísérteties félhomályt varázsoljon a lépcsőházba. A kis csapatot körülölelő némaság szinte folytogatta őket. Mire elérték a sok emelet, mélyen fekvő időcsarnokot, már mindannyian ziháltak. Az időterem bejárata előtt Jenna és Geoff bevárták a társaikat. Mi a franc van itt a levegővel? Ózon. Vágta Carlos. Az időgenerátorok ózon termelnek. Normál esetben az előző csövek elvezetik, de biztos megsérült valamelyik tartály vagy szivattyú. Alig ha. lökte Jerry Szob a a rendőr óra elé. A műszer szerint minden oké. Okay. Hé, főnök! Harsant az őrmester rekettes hangja a rádióban. Hogy megyünk vissza a múltba, ha nincs delej? Az egész rohadt épületben nincs egy millijoule energia sem. Mondjuk úgy, hogy megjavítja a generátorokat. Vágott vissza Jariszov. Vagy nem azért hozta azt a dögnagy hátizsákot? A rendőr elkapta a százados karját. Várjon! Mutassa csak azt a szkennert! Sápatta merett a műszer kijelzőjén fénylő dátumra. Itt valami nem stimmel. A hajón két nappal korábbi dátumot jeleztek az időmérők. És ez mit jelent? torpant meg az orosz tiszt. Nem tudom. Felelte őszintén, kárlos, nem értem. Hacsak aróhadt életbe. Rodgyant meg egy pillanatra a rendőr lába. Mi van ember, nyögj már ki? Időlék. Nem állították le a rendszert a támadás előtt, és a sérülés miatt a transponderek hibásan igazítják az időfraktálokat. Nem tudná emberi nyelven beszélni? Mordult rá kárlosra az orosz tiszt. A rendőr nem felelt, az ajtóhoz ugrott. Ne bámuljanak már, olyan hülyén, inkább segítsenek kinyitni! A katonák habozva mozdultak. Geoff lekapta a hátizsákját, és előkotott belőle egy lapos, téglaszerű tárgyat. Ne kínlódjon vele, titánium ötvözet, és vagy két tonna kézzel az életben nem nyitja ki. Na engedjen oda, mielőtt még a manikűrje bánja. Az őrmester szakavatott mozdulatokkal leszerelte az ajtót, vezérlő konzol fedőlapját, majd némi érthetetlen motyogás kíséretében egy energiatömböt csatlakoztatott a felbukkanó kristálypanel két pontjához. A motorok hamar életre keltek, az ajtószárnyak hangos, sziszegő, zúgó hanggal széthúzódtak. Jenna és Jari fegyvert szegezve benyomultak a helyiségbe. A jókora csarnok sötétségbe borult, csupán az idegesítően villogó, vörös riadó fények és pár haldokló vezérlőpult fényei adtak némi támpontot a tájékozódásra. Az időplatform előtt két halott, szürke, overallos férfi hevert. Testükön jól látszottak a nagy erejű energiafegyver okozta égett szélű sebek. Az ajtó volt, hogyan jutott be ide, král? pillantott körbe Szerintem csak később, az időlék érzékelésekor zárta be a számítógép az ajtót, nem mintha sokat érne. Remek, bosszankodott az orosz. Oké, magája a terep, repítsen minket visszámultba! Joff, tapadjon rá, esztrádára, segítsen neki! Százados! Jött a figyelmeztető kiáltás, de addigra már mindannyian látták. Az időplatform platform a korongja pár bizonytalan vibrálás után felfény lett. A leszakadt fémgerendák és darabokra robbant munkálomások között egyre erősödő, pulzáló zümmögés indult útjára. – Mi ez? – nézett gyanakodva Carlosra az orosz. – Valaki jön. Időutazó érkezik. Keskenyedett el a rendőr szeme. Éjszakába hasító villámként vágott bele a felismerés. Mindenki fedezékbe. Figyeljenek ide! Én fogok átlépni a kapun két másik embertársaságában. Ne tévessze meg magukat az Arubis jelmez, én vagyok az. Ne lőjenek, azaz, lőjenek, de csak ha jelet és eszükben ne jusson eltalálni sem engem, sem a másik két embert. Ügyeljenek a konzolokra! Próbáljanak meg egyet sem szétlőni! Mi a büdös picsáról, ha dovál? Kiáltott oda a rendőrnek Geoff, egy éppen maradt oszlop mögül kukucskálva. Csak csinálja, amit mondtam! Százados! Hallotta, őrmester! szólt rá Jeriszov szóval az értetlenkedő katonára. Kövesse a parancsot! A portál vakító fényjel lobbant fel a terem közepén, majd a lassan kialvó fényezőnben megpillantották a platformon tétován átsorgó három alakot. Ne lőjenek! suttogta Kárlosz a kommunikátorba. Figyelték, amint az ősi mitológiából ismert Anubis figura rádörren a társaira, majd az egyik vezérlőpulthoz lép. Matatott rajta egy sort, majd miután végzett, megfordult. Tűz! adta ki a parancsot a rendőr. Izzó fénycsóvák szelték keresztül a csarnokban uralkodó félhomájt. Az ágyékkötős Anubis először a padlóra vetette magát, majd viszonozta a tüzet. Áról nem volt szó, hogy lőni is fog ránk, dohogott Jariszov. Carlos azonban már más dolog foglalkoztatta. Az üzenet. A fedezékében lapulva kétségbe esett tekintettel nézett körbe. Hol a francban van az a rohadt papír? Az időportál ismét életre kelt. A másik Anubis még a társai felé hátrálva veszettül lövöldözött. Elcsesztem. Nem tudok üzenni. Ha sem én, sem szobek nem tudja meg, hogy a král lerohanta a földet, az egész időfolyamat megváltozik. Mart belé a rémület. Már azon volt, hogy tüzet szüntest vezényel, és a múltbéli önmaga elé lép, amikor Jenna rejtek helye felül egy összegyűrt papír gombóc repült a platformra, egyenesen a rabszolga fiú lábához. A suhanc pillanatnyi habozás után lehajolt érte, és az ágyék kötőjébe rejtette. Anubis azalatt elérte a társait, majd pár pillanat múlva átléptek az időkapun, a portál fénye kialudt. Carlos megkönnyebülten felnevetett: Jenna, köszönöm. – Szóra sem érdemes, jött a válasz a rádióban. – Eszembe jutott, amit meséltél. Nem is gondolkoztam, csak… – Elég a csavéből. – Esztráda, magyarázatot! – ragadta meg Jerisov dühösen a rendőr vállát. – Nem tudom pontosan, mi történt. – Nem hiszek magának. Olyan érzésem van, hogy maga tisztában volt, vele mi fog történni. Csak akkor jöttem rá, amikor megnéztem a dátumot a szkennerén. – Na persze, mert a magái nem mutatja Húzódott gúnyos mosolyra járiszóv Ajka. Meg fog lepődni, de nem, mutatta fel Carlos bosszusan az ankot. Ugyan milyen dátumot mutasson, az ókori egyiptomit vagy a jelenlegit? Egyiknek sem lenne sok értelme. Az orosz tiszt némán merett egy darabig a rendőrre, majd a válla felett hátraszólt. szólt. ugorjon neki, kapárjan össze a energiát, hogy visszamenjünk a múltba. Legyünk túl ezen az akción. A műszaki katona ahhoz a konzolhoz lépett, amelyeket az ősi egyiptomba visszatérő Carlos használt. Kicsi ideig tanulmányozta a kezelőfelületet, majd maga mellé intette az időrendőrt. Jöjjön, súgjon egy kicsit, időmechanikában nem vagyok túljáratos. Amíg az őrmester az energiaellátás megjavításával foglalkozott, Jarisov körbejárta a termet. Jenna pedig fél szemét a terem bejáratán tartva a bátyja mellé lépett. Te, mi ez a hülyeség? Én azt hittem, nem lehet egyszerre ugyanaz az ember ugyanabban az időben. Félfüllel hallottam, amikor erről beszélgettetek Soemtával. Károszt tanul megvonta a vállát. Nem tudom. Én sem értem. Csupán találgatni tudok. Oké, akkor találgass. So te azt mondta, hogy normális esetben a múltból csak abban a jelenbe térhetek vissza, ahonnan elindultam. Bár nem tudom bizonyítani, de azt hiszem ez az időlék, ami jelenleg körülvesz minket, megbolondíthatta a számítógépet. Így amikor visszatértem Egyiptomból, nem a saját jelenemben, hanem a jövőmben léptem ki a portálból. Vagyis akkor még a jövőm volt, most viszont már a jelenem. Mindkét én túléltem, mert mind az ágyék kötős Anubis Carlos, mind a mostani páncélos Anubis bele beletartozik ebbe a világba. Mondták már magának, aki harmadik szemében beszél saját magáról, az csak egy lépésre van attól, hogy hangokat is halljon a fejében? szólalt meg a terem átvizsgálásából visszaérkező Jarisov. Hangzatos elméletek helyett inkább azt találja ki, hogyan jutunk majd vissza a jelenbe. A rendőr egy pillanatra megdermet, majd bólintott. Igaza van, be kell szereznünk pár időjeladót. Jenna, gyere velem, ha jól emlékszem, az a felkészítési helyiség mutatott Carlos a köralakú teremből nyíló egyik ajtóra. Ott szerintem találunk. Amikor beléptek, a rendőrt furcsa érzés fogta el a falba épített tároló a középen álló támla kanapé láttán. Mintha csak tegnap járt volna itt, holott közben négyszer is megjárt bő négyezer évet. Hé, itt vagy még? Huga szeliden oldalba bökte Carlos. Hm? Ja, igen, csak eltűnődtem. Oké. Hol keressük azt a jeladót? Hogy néz ki? Azt hiszem, a technikus onnan vette ki... Mutatott a férfi a harmadik tárolórekeszre. Ha a TNT követi az előírásokat, akkor egyszerű gyűrűnek kell lennie. Az energia hiányában kicsit feszegetniük kellett a fiókszerű, jókora tárolóhely előlapját. Jenna érdeklődve forgatta meg az aranynak tűnő ékszert. Szerintem ez nagyon feltűnő holmi. Nem igazán. Ha látnád, mennyi nemesfémet aggattak magukra régen az emberek. Na, majd egyszer elviszel egy túrára és megmutatod. mosolyodott el a lány. Oké, megegyeztünk. Bólogatott Carlos komoly képpel. Mire visszaértek az időcsarnokba, Geoff mindedig szinte folyamatos háttérzajként mormolt káromkodás litániája a végére ért. A műszaki katona visszatért a konzoloktól, és már Jarisov mellett áldogálva várt rájuk. – Kész, mehetünk? – pillantott Geoffra a rendőr. – Hát, ja, átirányítottam mindent, amit tudtam, rákötöttem még a két DD2-est is, úgyhogy ha odát energia kell, majd rám ne számítsanak. Mindkét mobil minigenerátor betoldottam a rendszerbe, Bökött hüvelykújjával a vezérlőpult felé. Javaslom, igyekezzünk az akcióval, mert amit csináltam, az csak gyors tapasz. Kb. 6 óra, talán hét és a dd 2 kifújnak, akkor pedig ott ragadunk a múltban. Talán csak Carlos vélte úgy, de aggodalmat fedezett fel az őrmester hangjában. Azt is gyanús jelnek vette, hogy a katona Ajkát egyetlen káromkodás vagy trágár szó sem hagyta el, pedig öt teljes mondatot is kiejtett a száján. Oké, okay. lépjenek fel a platformra, de maradjanak a sárga zónában. Intett a rendőr, miközben a vezérlőpulthoz lépett. A pult alatt makaróniként tekergő vezeték halmaz, és két jókora, ideglenes tápegység láttán egy pillanatra elfogta a kétség, de úgy döntött kénytelen megbízni Geoff szakértelmében. Beállította az időkoordinátákat, majd maga is csatlakozott a megszeppenten várakozó társaihoz. Az időplatón erősödő lüktetéssel egyre növekvő fényfolt jelent meg. Ja, elfelejtettem mondani, hogy a pufferek lassabban töltődnek majd fel, mert a DD-kettesek csak a kezdőlökést pumpálják be az időgenerátorokba, mint amikor újraélesztenek valakit és az elektromos impulzus. Oké, okay, vettük! vágott Jarisov idegesen a katonája szavába. Ezt ráda, adja ide a jeladót! Ideje, kipróbálunk ezt a transdimenziós dobozskát! Az időrendőr vonakodva komoran az ékszert. Csepet sem örült az ötletnek, hogy Jarisovnál lesz az egyetlen jeladójuk. Mire számíthatunk? kérdezte szinte suttogva Jenna A portálban? Nos, röviden káoszra. Fények, hangok és az irányérzék teljes elvesztése. Felelte Carlos, majd megnyugtatásul gyorsan hozzátette, viszont csupán egy pillanatnak tűnik az egész utazás. Egy 4500 évnek tűnő pillanatnak. Tette hozzá gondolatban. A fénylő kapu formát öltött. Az időrendőr megmozdult, ám Jarisov megállította. Én megyek előre, őrmester! Szólt a geoff -nak. Maga rögtön utánam! Biztosítjuk az érkezési pontot várjanak legalább 30 másodpercet, majd kövessenek minket. Hát nagy, magadja az utóvédet! Úgy készüljenek lehet, hogy tűzharcba cseppennek. Jarisov csupán egy szívdobbanásnyi ideig habozott a ragyogó boltív előtt, majd határozott mozdulattal fegyvert szegezve belépett. Geoff mormogott valamit, amit még a szuper érzékeny kommunikátor mikrofon sem volt képes tisztán továbbítani, majd a sugárvetőjét markolva szinte átvetette magát a kapun. Utoljára a féltestvérek maradtak, majd amikor az ő alakjuk is eltűnt a portában, a ragyogó fény kialudt, a romos terem ismét sötétbe borult.